Леся Романчук «Чотири дороги на зустріч» Книга четверта «Тернопіль» Навчальна книга Богдан, 2006 288 сторінок Читає Таїсія Дружинович Дорога роздумів Перед грузця густо затягнуло небо чорно-синім Рвучкий вітер спершу гуляв десь високо, потім нижче, нижче, Ось уже здійнялася курява зле доглянутої асфальтівки. Гримнули балконні двері. Віктор побіг зачинити. Оглянувши щільно причинені вікна. Гукнув з балкона Кінгові. Ти чого стоїш, дурна собако? Ховайся добуди, змокнеш. Вдалині загуркотіло. Запахло війною. Вітер люто місив хмари, що наповзали від усіль мов клубки чорної шерсті, переплітались у химерному чорно-синьому візерунку і вибухали раз по раз оглушливим гуркотом. Враз небо розчахнулося просто над головою і перекреслило обрій вогненним перстом блискавиці, що поціляв, здавалось, саме у його Вікторову хату. Коротко та гучно гримнуло над самісіньким вухом, не мов чхнув якийсь застуджений велетень. «Вітю, ходи до нас, мені страшно!» Потягла його за рука в до спальні перелякана Жанна. «А я люблю грозу. Яка сила!» Милувався блискавицями, що химерно креслили небокрай, потоками води, що шмагали землю на відліг і стікали вулицею униз, перетворивши її на тимчасову гірську річечку. Жанна боїться. Звичайно, вона, як і більшість людей, воліє милуватися природою лише у делікатних її виявах. Лужок, травичка, сонечко, легенький вітерець. Гроза не для них. Тільки сильні, вольові люди, здатні на те, щоб блиснути і прогриміти, бачать красу в силі. Урешті, сила викликає страх. Гроза панувала над містом недовго. Хмари утекли за обрій, вітер швиденько звернувся, відлетів і принишк у своєму сховищі до наступного разу. Повітря очистилось, промити дощем. На балкон вийшла Жанна. Нарешті я думала, ця гроза ніколи не скінчиться. Здавалося, небо розірветься. Це було так страшно. Віктор обняв дружину за плечі. Дурненька, хіба тобі бувало зі мною страшно? Теж мені привід для тривоги. Якийсь дощ зі звуковими ефектами. Ми бачили страшніше, правда? Жанна пригорнулася до чоловіка, обняла його дуже міцне тіло. Він рідко бував ніжним. Особливо зараз, останнім часом. Між ними завжди щось стояло. То робота, то відрядження, то просто його характер. Він належав до маломовних, стриманих чоловіків. Рідко розповідав їй про те, де бував, що бачив, що пережив. А про те, що відчував, не розповідав ніколи. Він часто зникав. І також не розповідав, що бачив там, далеко. Та вона завжди знала, він повернеться повернеться до неї, де б не був, що б не бачив, що б не пережив. Нічого не розповість, перебори десь глибоко в собі, але повернеться і все буде, як раніше. Тільки треба дати йому час і можливість самому обдумати, вирішити. Але зараз, ці останні місяці, може рік, його дух блукав десь далеко, важко намацував шлях, і навіть коли тіло було поруч з нею, Жанні здавалося, що це добре знане, вивчене тіло перетворилось на якийсь механізм, кіберменетичну машину, дуже схожу на справжню людину. Щось із Віктором було не так. Вона відчувала це давно, але упевнилася тільки вчора. Вчора її підняв з ліжка телефонний дзвінок. Незнайома жінка просила про зустріч на нейтральній території. Вони зустрілись, познайомились. Жінку звали Нінель. Жанна одразу визнала у ній своє. І одяг, і парфуми, і сумочка. Усе видавало в ній жінку, яка належить до своїх, до тих, хто любить і вміє подбати про себе. «Я, власне, запросила вас на розмову малоприємну». Нінель витягла із сумочки пачку сигарет, запропонувала Жанні. «Ви не палите?»